You know what's clutch? zu Klatsch, dem Podcast, der Facebook-Seite NBA Aktuell und dem dazugehörigen Crunchtime-Blog. Mein Name ist Pascal. Und Timo ist auch wieder am Start. Moin. moin. Was geht, Chef? Chef? Bist Klar. du? da? Ja, ja. Boss. Was geht, Boss? Boss, was los, was los? <lacht> Wie machen sich da eine Ha? Bist du witzig? Ich hab dir auch gerade erst erzählt, dass ich die Nacht durchgemacht habe. Und mir dann die zweite Halbzeit des Grauens anschauen durfte. Oh. Nachdem man... Meine... Ach, ist auch egal. Echt, ich hab... Nuff-Set. Ich verarsche dich doch nur, weil es bei mir nicht besser läuft. Ähm, Wo es aber besser läuft, also es gibt Teams, äh, durchaus Teams, bei denen es besser läuft, sagen wir mal so. Ähm, über ein paar reden war und äh, dann kommen noch die Nix. Hm. Ja. Gut, jetzt habe ich schon ein bisschen gespoilert. Also Nix, Cavs, Thunder, Nuggets... Alles Teams, die so ein bisschen äh, in dieser Woche im Zentrum des Geschehens waren, könnte man sagen. Äh, Eye of the Storm. Äh, haben einen Trade ähm, ja, miteinander äh, gemacht. Ähm, die Nuggets so ein bisschen außerhalb. Angefangen hat es halt mit einem Dreiteam-Trade zwischen den Cast, Thunder und Nix. Wobei wir auch äh, schon recht breit berichtet haben. Und auch andere Portale da ähm, hier ihre Arbeit gemacht haben. Äh, meistens auch gut. Äh, ich habe bisher zumindest noch nichts Schlechtes gelesen. Lange Rede kurzer Sinn. Ähm, Cavaliers bekommen in Zuge dieser Transaktion äh, Moskov, ähm, J.R. Smith und äh, Iman Shumpert. Die Thunder bekommen ähm, Dion Waiters äh, und die Knicks ja, bekommen einen zweiten Rundenpick und finanzielle Flexibilität. Ich glaube über mehr ähm, können wir da im Moment ja oder mehr kann man da nicht äh, sozusagen. Ja, und die Nuggets bekommen im Grunde zwei geschützte Erstrundenpicks, wovon einer in Zukunft durchaus ähm, fett werden könnte, aber dazu können, kommen wir ja dann gleich auch eventuell noch, ähm, rollen wir das Feld einfach mal so ja, von vorne auf, würde ich sagen. Also an der Spitze. Die Teams, äh, die sich ja ohnehin an der Spitze befinden. Ähm, allen voran natürlich Cleveland, die ja im Moment keinen guten Rekord haben. Und LeBron und Kyrie und so ein bisschen äh, Wehwehchen. Aber die stehen jetzt halt da und bekommen ihren äh, Defensiv-Big-Man, äh, bekommen noch einen Flügelverteidiger und halt Shooting. Äh, ja, oder J.R. Smith, jemand, der diese Dion Waiters-Rolle äh, ausfüllen soll, bestenfalls natürlich verbessern soll. Frage an dich, ähm, gehen die Caps damit auf deiner Meinung nach in die richtige Richtung, wieder in Richtung Contender, weil man gemerkt hat, da muss sich irgendwas tun? Ja, äh, schon. Auf jeden Fall, weil ähm, Wie du schon gesagt hast Man hat sich halt wirklich Endlich den Bigman geholt, der verteidigen kann <lacht> Zudem ist man halt in der Breite jetzt Vor allem auf der Guard-Position besser aufgestellt Mit Schampert hat man jemanden, der verteidigen kann ähm, Eventuell auch offensiv ja Akzente setzen kann In näherer Zukunft ähm, Und mit Smith ähm, Hat man ja halt den ja Prädestinierten Sixth Man mhm. Und äh, was J.R. leisten kann, das wissen wir ja, auch wenn er dann immer so ein bisschen belächelt wird. Ähm, aber ich sehe das echt als richtigen Schritt in die richtige Richtung. Ja, sehe ich ähnlich. Ähm, ich meine, man muss sich alleine nur angucken, was sie jetzt dafür abgegeben haben. Also Dion Waiters, der war... Äh, äh, sorry, aber wenn wenn wenn ich dir als Coach sage und selbst als Rookie-Coach, wenn ich dir sage, hör mal, deine Rolle... Sehe so aus, dass dass du, ähm, dass du durchaus Dreier schießen kannst und ich hätte dich gerne als Spot-Up-Shooter. Und du dann äh, entgegnest ja, aber immer, äh, äh, gib mir doch einfach den Ball, ich bin doch eh besser als Kyrie. Ja, dann merkst du ja schon, also falls diese dieser dieser Report wirklich wahr sein sollte, dann ist er ja auch einfach. Ach, dann könnte das schon so eine Addition durch Substraktion gewesen sein, weil der Typ ist dann ein locker -Room gift Also der in der Umkleide will den ja wahrscheinlich niemand haben und selbst LeBron hat wahrscheinlich äh, resigniert. Ähm, was davon jetzt war, ist, äh, keine Ahnung. Aber ähm, ja, die haben diesen Spieler halt abgegeben. Das war auch so das Haupt-Trade-Asset, das sie, das sie Cavs hatten. Ja, und halt den, äh, was haben sie noch abgegeben? Ich glaube, den, den Pick aus Memphis, der 2017 nicht mehr, also der 2017 wahrscheinlich erst greifen wird aufgrund äh, seiner äh, Protektion. Finde ich jetzt nicht viel für den Gegenwert, den man bekommen hat. Muss ich okay. ganz ehrlich sagen. Ähm, ja. Wo, welche Lücken gefüllt werden sollen, hast du ja gesagt. Ich weiß jetzt halt nicht, ob Moskow, also ich glaube, Moskow war auch nicht wirklich Wunschspieler oder erste Wahl des, äh, des Front Offices. Denkst du denn, der kann. Ah, das wird so ein so jemand, der die Defensive wirklich jetzt nachhaltig beeinflusst, oder bist du da durchaus auch skeptisch? Ich sag mal so, er muss ja in der Offensive muss er ja keinen großen Beitrag unbedingt zu beitragen, wenn man neben Love, Kyrie und LeBron spielt. Mhm. Dann noch JR von der Bank hat. Ähm, also er kann sich eigentlich komplett auf die Defensive konzentrieren und Es kann den gewünschten Erfolg bringen, aber es kann halt auch sein, dass er halt nicht diese Lücke füllen kann, oder nicht die Erwartungen, ja, füllen kann, wie, die sich das jetzt vorstellen, aber, ähm, Stand jetzt würde ich sagen, alles richtig gemacht. Ja, also, in einer perfekten Welt hätte ich jetzt gesagt, okay, ähm, den JR, den könnte er, äh, ja, behalten. Ich meine, okay, dann wäre der Deal natürlich nicht gegangen, weil das, das war ja nun mal der Preis, kann man ja sagen, der Preis für Champert, ähm, Gut, das hätte man da eventuell anders oder ne, im Idealfall anders hätte wäre das verlaufen. Und halt anstatt Moskov hätte ich jetzt gesagt eher Kostakufus, weil Moskow ist halt nicht, also ich weiß nicht, wie man das rechtfertigen will, außer mit seiner Größe von 7 Fuß 1, dass er halt den, den, den Ring wirklich beschützt, weil das, das, das sehe ich so gar nicht. Also ich finde ihn defensiv durchaus brauchbar auch mehr als einfach nur brauchbar. ich finde den gut. Aber ähm, ich muss sagen, so über Costa <lacht> Kufos hätte ich mich jetzt persönlich ein bisschen mehr gefreut. Ja. Weil so auch so seine die die Zahlen die Kufos ist, ist jetzt vielleicht auch ein bisschen der generellen Identität der Memphis Grizzlies geschuldet. Das kann ich jetzt gar nicht so so sagen, aber ähm, ja, hätte ich schon mir eher gewünscht. Also die Sachen, die er da verteidigt, verteidigt er fast zur Hälfte wirklich äh, sehr, sehr gut und kann da wirklich gute Nummern vorweisen ähm, an, anbringen, also ja gut, aber jetzt hast du Moskow, der auch kein, der durchaus auch ein bisschen mal hier einen, hier einen Wurf blocken kann oder so, das will ich ja gar nicht bestreiten, aber, ah ja, ich bin ich bin immer noch ein bisschen skeptisch, was die Cavs die angeht, ich finde, es muss wirklich ein nachhaltiges Projekt sein und äh, der Super-GAU, wenn wirklich sagt, äh, Love, abhauen würde, wenn LeBron sagt, Hör mal, so habe ich mir das überhaupt nicht vorgestellt, ich bin froh, dass ich aussteigen konnte. Halte ich nicht für realistisch, aber das wäre, glaube ich, das wäre furchtbar. Ich glaube, das größte Problem ist auch, ähm, LeBron hat ja am Anfang gesagt, dass er weiß, dass das ein langwieriger Prozess ist und dass man überhaupt nicht von einem Erfolg dieses Saison ausgehen darf. Hm. Ich glaube, das Problem ist, dass man im Front Office genau von diesem Erfolg ausgeht. Beziehungsweise, dass das einfach die oberste, das oberste Ziel ist. Ja, und weil die wahrscheinlich zu viel Panik haben auch, ne? Ja, natürlich, aber ähm, trotzdem, ich meine, wenn wenn LeBron James schon sagt, ein bisschen runterfahren, dass diese Saison ist eher da, um uns zu entwickeln, als Team zu finden und zu schauen, wie weit es geht. Weiß ich nicht, ob man dann eventuell von Front Office nicht auch ein bisschen auf die Spieler, auf die Mannschaft zugehen kann und sagt, gut, unsere Erwartungen, dann ein bisschen zurückschrauben, Playoffs, schauen, wie weit man kommt, zweite Runde ist ja definitiv drin. Klar. wenn man sich das wenn man sich das wenn man sich das Potenzial an dann wird's halt kompliziert, weil die Gegner halt auch mit Men agieren und also es wird nicht einfacher für die Cavs auch jetzt durch die durch die Trades klar hat man jetzt sich schon verbessert, aber ich glaube nicht, dass das halt der Weg dahin ist, wohin das Front Office dieses Jahr möchte. Ich sag mal für ähm Also das wirst du ja als, als Heat-Fan natürlich auch kennen. Ihr hattet äh, mit der Big Three hattet ihr eigentlich immer so das Problem, dass halt die Big Three wirklich auch äh, notwendig war, wo auch jeder irgendwie 35 Minuten, wenn fit und wenn nicht gerade Back-to-Back und so, ähm, im Fall von Dwayne Wade, die da abreißen musste. Und, ähm, das ist ja irgendwie ja. in Cleveland auch so, aber ich finde, die sind schon verdammt tief dafür, dass die im Sommer einfach ja im Grunde nichts hatten. Also die hatten Kyrie und... Ja, dann war's das. Ne? also Karidion. Ja, das stimmt, das stimmt. Also ich finde, also ich habe da ein bisschen ähm, Hochachtung vor dem Front Office. Ich finde es auch krass, dass man in so einem kleinen Markt ähm, gewillt ist, im Sommer richtig fett in die Tasche zu greifen, weil ich habe ja auch in meiner Trade-Analyse geschrieben, klar, im Moment steht halt da Brandon Haywoods äh, Vertrag noch drin. Ähm, der beläuft sich auf unfassbare 10, 10 Millionen. Also Das ist so unglaublich. Das ist ja, das ist ja, ähm, Ist ja er nicht garantiert, das heißt, wenn man ihn vor ähm, äh, vom 1. August irgendwie entlässt, ne, dann, dann fällt das eh weg, aber ich finde, das ist auch nochmal so ein so ein wertvolles Asset in einem Trade, wenn jetzt zum Beispiel gesagt wird, hör mal, ähm, die Nix zum Beispiel dieses Jahr, wir haben ja so einen äh, Bagnani äh, rumsitzen, wir wissen überhaupt nicht, wo wir mit dem anfangen sollen. Bagnani verdient auch, glaube ich, so irgendwas um die 11. Mhm. Dann können die Cavs jetzt sagen, ja, oh, weißt du was, wir haben hier Hayward, ihr könnt den direkt waven, wir nehmen euch banyani äh, vom Gehaltsbuch, ist jetzt ein Beispiel, ich will nicht, um Gottes Willen, banyani ich, ich mag, also ich bin kein Fan, aber äh, nur um das zu verdeutlichen, was es eigentlich für ein wertvolles äh, Tradegut noch sein könnte, dieser dieser Vertrag ja. von Brandon Haywood, weißt du? Und ja. ähm, angenommen, man verlängert mit allen, und man hat jetzt noch diese, diese diesen Brandon Haywood äh, in, der, in der Hinterhand, die könnten ja also 105, 110 Millionen oder so an Gehaltsausgaben Und dann die Luxussteuer, also ich hätte auf jeden Fall Kochonis, das macht man in einigen Märkten ja ganz anders, da kommen wir ja gleich auch noch äh, drauf zu sprechen ja. und ähm, dafür haben die Cavs auf jeden Fall meinen Respekt, weil ich finde das ja immer lustig, wenn man auf Facebook steht, ja der, F der FC Bayern, das, das Basketball so, das ist ja sowas Elf mit Bieren zu vergleichen, das ist ja unfassbar, weil Bayern ist Der größte deutsche Fußballmarkt, kann man so sagen. Die haben Einnahmen ohne Ende. Die bezahlen aber auch dann keine Luxussteuern. Und in, in der NBA muss man sich einfach vergegenwärtigen. Wenn ich richtig viel Geld in die Hand nehme, dann multipliziert sich das Geld, das ich in die Hand nehme, einfach mit diesen verfluchten Steuern. Das kannst du machen, wenn du die New York Knicks bist oder die LL Lakers die von ihren äh, lokalen TV-Stationen wirklich hunderte Millionen in Hintern gepumpt bekommen, aber nicht halt als Cleveland Cavaliers. Da muss der Owner wirklich hingehen und sagen, bam, bin ich bereit zu, ich äh, nehme mit Luxussteuer wirklich äh, 220 Millionen oder so in die Hand und äh, verdiene aber mit der Franchise in dem Jahr nur, weiß ich nicht, was verdient so eine Franchise? Ich glaube, die machen einen Umsatz von 100, 150, weiß ich nicht. ihr Kommt ja immer auf den Markt an. Also Wie gesagt, lange Rede, kurzer Sinn. Ich finde, ähm, Hat, hat Respekt verdient, sollte man auch würdigen und es ist ein smartes Management eigentlich, dass da auch betrieben wird. Ja. Aber ich glaube, die, die Cavs sind auch, was Trails angeht, noch nicht ganz am Ende. Äh, ja. die haben, oder allgemein, was den Kader anbetrifft, die haben ja noch diese 6,8 Millionen äh, wegen Verijo, glaube ich. Die stehen ja noch offen. Ja, die haben einen war Disability Player haben sie, glaube ich, ja. Kann sein. War, waren, glaube ich, 6,8 Millionen oder sowas. An der Art, ne? So viel? War, ja, war ziemlich viel. Okay, ja gut, kann sein. Da bin ich jetzt nicht. Kann sein. Bei den, ja. He bei den Heats ist es glaube ich 2 oder 3,9. 3,9 glaube ich. Und ich glaube, die sind echt bei 6,8 gewesen, als ich das zuletzt gesehen habe. Aber ich kann mich auch täuschen. Ja. Aber, aber auf jeden Fall ist sie ist sie relativ hoch. Mhm. Da kannst du dann gucken, was du da noch brauchst, im Hinblick auf die Playoffs. Ja. Und wie du ja selbst gesagt hast, vielleicht macht man das wirklich, dass man in Hayward-Vertrag noch irgendwie los wird. Ja, ich weiß nicht, ob sie das jetzt schon machen oder im nächsten Jahr. Aber müssen wir mal gucken. Also ich glaube, dass das, das tut sich nicht viel, wenn die da die Disabled Player Exception noch haben plus das das Gehalt von Haywood, Da kommt man ja ungefähr. Ja, kommt halt auf den Gegenwert an. Ich glaube, da sind die in, in keiner Eile. Ähm, ja. Ja. Ich glaube, also ich gehe nicht davon aus, aber ich glaube, die Cavs können doch überraschen diese Saison. Ja, ich, ich denke schon. immer für die Finals ist es jetzt wirklich äh, sehe ich kein Szenario, in dem sie ein, ein Western Conference Team äh, über sieben Spiele viermal besiegen können. Da bin ich ganz ehrlich, das, das, das sehe ich nicht. Aber der der der Osten ist schon irgendwie offen. Also ich finde viele, viele sagen jetzt auch, das, ein, das ja. spiegelt einfach auch nicht die die die Stärken der Teams wieder. Das, der aktuelle Stand der Tabelle. Ich glaube auch nicht. Das also im Moment lügt die auch, glaube ich, echt noch ein bisschen die Tabelle. Weil guck mal allein schon mal alle sagen äh, Chicago No Brainer, die gewinnen den Osten. Ja. Kann sein, würde ich jetzt auch, wenn ich Geld setzen müsste, würde ich auch mein Geld eher auf Chicago setzen. <lacht> weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie gut Toronto in den Playoffs dann auf einmal wird. Ich weiß nicht, wie gut Washington ist. Ich weiß nicht wie Ohne gut die, die verfluchten Hawks, Hawks. ja. Ey, die. <lacht> Verdammt, die Hawks. Also, was soll man zu denen noch sagen? Ähm, ja, muss man mal gucken. Ähm, Im Westen kommt irgendwie alles äh, auf, auf gewisse Matchups an und der Osten. Ich würde nicht sagen, dass das ist Matchup ab, äh, abhängig, aber ich glaube, das kommt schon darauf an, so wer hat gerade einen Lauf, so bei wem fallen auch wirklich so die Dreier, weil wenn bei den Hawks irgendwann mal drei Spiele lang nicht die Dreier fallen, haben sie wahrscheinlich äh, drei Niederlagen und müssen alle vier Spiele dann noch gewinnen. Also wenn es ganz mies läuft, sag ich jetzt mal. Ähm, ja. Gucken wir mal. Äh, sind die Cavs dann für dich? Spannend. Ja, spannend ist es auf jeden Fall. Sind die Cavs dann für dich so der Gewinner des, des Trades? Wenn ja, wieso und wenn nein Wen hast du denn sonst Auf der Gewinnerliste Ja ich hatte das jetzt schon mal Als der Trade dann offiziell wurde Ein bisschen angekratzt als wir darüber geredet haben ähm, Für mich sind es ähm, Also auf jeden Fall Die Cavs die der Gewinner sind mhm. Weil ich JR halt als, als äh, Dion mhm. ähm, JR weiß was er kann Und Dion überschätzt sich einfach komplett. Das ja. ist das, was dem Jungen einfach das Genick bricht. Deswegen gehe ich immer mit JR. JR weiß seine Rolle. Er weiß, dass er Sixth Man ist, dass er scoren muss. bisschen verteidigen. Mehr muss er nicht. Und er passt dann halt auch, wenn Bled wirklich sagt, ich brauche nur diese Spot-Up-Shooter, passt er ja super ins System. Ähm, ja, Champ ist ein Upgrade auf äh, auf der Flügelposition, was die Verteidiger betrifft. Und ich glaube, offensiv kannst du ihn auch Mittlerweile über Sean Marion Stellen Ja, allein schon wegen der Athletik, würde ich auch sagen Ja, und ich glaube, das ist Da auch ein Upgrade, und Moskow ist Auch jetzt, wenn man sieht, Thompson Und Love zusammen Das bringt zwar viele Rebounds, aber ist halt nicht viel Verteidigung, da kann man auch schon sagen Dass es ein kleines Upgrade ist und... Also für mich sind es im Moment Die Cavs, also jetzt rein Subjektiv, objektiv Wird es halt sehen, wie es in der Saison Weiterläuft, ne? Ja ja. wobei man, ich muss jetzt auch sagen, ähm, ich finde Thompson ist auch so, so, so ein Typ, der wahrscheinlich aufgrund seiner, seiner Rebound-Zahlen ähm, das eine oder andere Millionchen im Sommer ähm, dazu geschustert hat kriegt. Ich finde jetzt auch Moskow ist jetzt kein, ist ja kein Softer Europäer. Ist ja, wie gesagt, verdammt groß und auch er holt sich in 25 Minuten an die acht Rebounds. Also das passt auch, also irgendwie passt das schon. Also ich glaube nicht, dass die Cavs irgendwo durch den Trade jetzt äh, schlechter dastehen als zuvor. Zumal hast du ja gesagt, ne, okay, bei JR, er hat ja gesagt so uh, when in doubt, uh, shoot the boy oder so. Ähm, ja, hat er da auch direkt mal, gemacht, hat er direkt mal gemacht, ist JR, aber dafür ist er halt ein, auf seiner Karriere gesehen, ist er halt auch ein guter Shooter, das, das sollte man jetzt auch nicht äh, von ihm wegnehmen. Er hält da glaube ich auch irgendeinen NBA-Rekord, ähm, wo man vielleicht auch den Kontext wieder sehen muss, aber ich Wie gesagt, das soll jetzt nicht um JR hier gehen. Also äh, glaube ich schon. Der er ist kann... besser. Er ist besser als er äh, oftmals gemacht. Also ja, er ist halt nicht nur. Ich bin. Äh, ich mache deinen Schnürsenkel auf. So, das ist er nicht. <lacht> mm. Ja. Ich habe ihn auch einmal. Ich weiß gar nicht. Einmal oder zweimal. Und einmal war er. War hat er richtig Bock gemacht. da Hat er auch Dreier ohne Ende geballert und da stand der Garten auch so, so ein bisschen Kopf und. Äh, Von daher, JR, ich habe da nicht so die negativen Erinnerungen wie einige ähm, New York-Fans auf jeden Fall. Ähm, zumal er ja auch ein bisschen variabel einsetzbar ist. Also er war ja jetzt auch, glaube ich, ähm, als die Knicks, wirklich die Westchester Knicks geworden sind und nur Verletzte hatten, äh, war er auch mal ähm, nomineller Small Forward, wurde zumindest so neben zwei andere Guards äh, aufs Feld geschickt. Ähm, ja. Gut, kommen wir zu unserem vermeintlichen Lieblingsteam. Ja, das sag ich, ich <lacht> versuche das völlig wertfrei jetzt äh, hier zu machen, also. Thunder. Ähm, Tabuthema OKC, wie es ja auf Twitter bei uns so schön heißt, aber ähm, gut, das soll uns jetzt nicht stören. Ist Dion denn ein guter Fit für die, ähm, für die Thunder? Ist, ja ist, Dion ein, ist Dion ein guter Fit für irgendein NBA-Team? Hat Dion Qualitäten? Ich kann mich an einen Tweet von ein paar Tagen von mir erinnern, da habe ich gefragt, oder habe ich gesagt, Dion Waiters hat einen legalen Vertrag bei einem, einer NBA-Franchise und ich sitze hier zu Hause. Oh, du bist aber hart. Ey. <lacht> okay. Ähm, er hat sicherlich irgendwelche Qualitäten. Ähm, das Problem ist nur, sein Kopf und sein Charakter überschatten das alles komplett. Ich glaube, wenn er nicht so, ja, völlig abgehoben wäre, von oder So eine Wahrnehmungsstörung von seiner eigenen Leistung hätte, dann würde ich auch ein bisschen anders über ihn denken und über ihn urteilen. Mhm. So gehe ich immer schon ein bisschen voreingenommen, wenn ich ihn spielen sehe, eigentlich schon in die Partie. Wenn ich dann sehe, gut, JR hat 0 von 5 geworfen bei seinem Debüt, Waiters 1 von 9 bei seinem Debüt von der Bank, ähm, keine Ahnung, ähm, ja, Dion, für einen Shooting Guard hat er ein gutes Ballhandling. Ja. Ähm, ja, er, er, ist athletisch, ja, ja. Also er kann zum Korb ziehen mit seiner, mit seinem Körper auf jeden Fall. Dann trifft er da einen soliden Wurf, Im Dreier trifft er auch ab und zu. Aber auch das wirklich jetzt, er wird ja gerne mit James Harden verglichen jetzt, die letzten Tage, oder, dass er die ja, ja. Rolle von James Harden einnimmt Genau so, sieht wie Harden vor zwei Jahren. Das finde ich so ein bisschen beleidigend für James Harden, weil James Harden war zu dem Zeitpunkt der beste sechste Mann äh, der Liga auf dem Weg zum Superstar und da hat OKC sich einfach ins Fleisch geschnitten, ihm keinen Vertrag zu geben oder keinen Vertrag zu geben, der ja seine Leistung widerspiegelt und und dann hätte man das ganze Problem jetzt gar nicht und eventuell hätte man auch schon einen Titel jetzt und würde nicht schon wieder irgendwie mehr oder weniger ja darum kämpfen, <lacht> ja Erfolg zu haben. Weißt du, wie ich meine? Ja. Ich weiß nicht, ob Dion wirklich jetzt das äh, Allheilmittel für die äh, Thunder ist, ganz ehrlich. Okay. Ja, ich glaube, die Thunder, die waren sich, äh, die sind sich auf jeden Fall bewusst darüber, wen sie sich da angelacht haben. Also Sam Presti hat gesagt, äh, wir hatten jetzt schon in, in Syracuse hatten wir den auf dem Schirm, ähm, halt, gerade weil die gedacht haben, dass das könnte so einer sein mit einem ähnlichen, ich sag jetzt ähnlich, so besonders, also. Bewusst so, wie ich es jetzt gesagt habe, also ähnlichen Skillset wie James Harden. Hm. Ja, äh, du hast zu dem Harden-Waiters-Vergleich äh, auf jeden Fall schon alles gesagt. Ich würde jetzt einfach, ich sag mal so, also die Thunder, die haben auf der, äh, so im, im Backcourt haben sie natürlich Reggie Jackson, so als Backup. Ähm, bei den Thunder ist das auch wieder so eine Franchise, da kann ich auch im Grunde nicht mehr mit diesen herkömmlichen mit dieser herkömmlichen Fünfteilung äh, bei den Positionen sprechen, weil ja, ne, Russell Westbrook kriegt ja nicht umsonst von irgendwie jedem zweiten äh, Heat, weil der, äh, war gesagt wird, ist ja gar kein Pointcut und bla, ja, ist er vielleicht auch nicht. So, er ist aber nur mal derjenige, der den Ball in der Hand hat und, und produziert. Wie man das jetzt schimpfen möchte, ähm, ist dahingestellt. Reggie Jackson ist ein ähnlicher Spielertyp. Was dieser was die beiden ja auch irgendwie gemeinsam haben, ist dass die ähm, den Dreier nicht besonders gut treffen. So, und da, dafür hatte man ja dann, äh, glaube ich, Lamp sich auch mal angelacht, ähm, der ja irgendwie mal nach einem guten Spiel wieder zehn Spiele dann in Sand setzt. Keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht, was Lamp in dieser Saison ähm, von, der, von der Dreierlinie wirft, weil ich, ich ignoriere ihn einfach schon fast. Äh, da hat man Morrow, klar, Morrow ist ein, ist ein äh, guter Dreierschütze, Und mit Dion hat man jetzt einfach noch jemand der da das, das, das Feld breit machen kann. Kann. Ähm, hat, hat er letzte Saison zumindest unter Beweis gestellt, dass er es kann. Ja. Ähm, ich weiß es nicht. Also, um vielleicht als auch mal äh, so, so einen Schwenker zu machen, äh, um diese Dynamik mit äh, Reggie Jackson äh, mit ins Boot zu holen. Wir haben jetzt hier noch stehen, äh, ist Reggie Jackson jetzt bald weg? Weil er war ja schon eigentlich wurde wurde berichtet, dass er nach New York geht zu den Knicks. Und ich gehe mal davon aus, dass auch irgendwo darüber diskutiert worden ist und dass die Thunder durchaus bereit gewesen wären, ihn abzugeben. Anscheinend war das Angebot dann doch nicht so gut oder die Knicks haben gesagt, nee, äh, wir wollen dem im, im Sommer keinen Max geben etc. Ähm ja, ich weiß es nicht. Also ich kann, kann mir vorstellen, dass es irgendwie funktioniert, aber... Ähm ich bin mir, ich bin mir da nicht äh, nicht so ganz sicher. Aber was ich ganz wichtig fände, nach den ganzen Jahren, die die Thunder hinter sich haben, du hast es angesprochen, man gibt James Harden ab. James Harden hätte wunderbar, äh, nicht wunderbar, aber hätte zumindest einen Großteil dessen äh, auffangen können, was äh, nach äh, Russell Westbrooks äh, Verletzung in den Playoffs gefehlt hat. Ja, ich glaube nicht, dass die, ähm, dass die Thunder dann, ich glaube gegen wen war es, gegen die Grizzlies ausgeschieden werden. Und ich hoffe einfach, dass man jetzt in OKC sagt, okay, wir gucken jetzt wirklich erstmal, wie es läuft. Wir geben jetzt nicht Reggie Jackson direkt ab, weil wir wissen, dass er im Sommer mindestens die die 12 Millionen ähm, jährlich äh, haben möchte. So, wir geben ihn jetzt einfach nicht direkt ab, weil wir wollen jetzt erstmal gucken, wer wirklich produzieren kann für uns. Und zur Not verlieren sie Jackson im, im, im Sommer für einen ganz kleinen Gegenwert in einem Silent trade Aber ich würde es jetzt... Katastrophal finden, wenn die Thunder wieder hingehen würden und sagen, okay, ja, Reggie Jackson verdient jetzt zwar aktuell nur, weiß ich nicht, eine Million oder so, 1,5 müsste das ja so sein um den Dreh oder zwei. Und äh, Dion verdient ja fast das Doppelte. Ähm, ne, also dass man jetzt hingeht und sagt, okay, jetzt bezahlen wir einmal diese, die 2 Millionen mehr, aber im Sommer wollen wir halt nicht einem durchschnittlichen äh, Shoot First äh, Point Guard halt einen Max Maximalvertrag geben. So, das, das will ich halt nicht sehen. Nicht nach den Erfahrungen, die, die äh, die, die Thunder in den vergangenen Jahren ähm, in den Playoffs gemacht haben mit Verletzungen. Weißt du, was ich meine? Ja. Also ich finde, so sehr. Find der, auch ganz der, bei dir. Ja, also so sehr der Fit jetzt vielleicht auch auf Papier stinken mag. So, und ich sehe ja auch, äh, hab auch so meine Bedenken. Aber, äh, ganz ehrlich, wir sind ja alles irgendwie Basketball-Theoretiker und wenn wir alle die Weisheit mit Löffeln gefressen hätten, dann würde ich, glaube ich, äh, Jedes Mal vor der Saison nach Vegas fahren und äh, jedes Over Under richtig tippen. So, wir sind alles keine Propheten und wir wissen alle nicht, wie es äh, wie es auf dem Platz äh, letztendlich wird. Und ich deswegen, also ich. Ich möchte das wirklich sehen, dass die, dass die Thunder. Die sind noch nicht über die Luxussteuergrenze. So ganz knapp drunter. Und ich möchte da jetzt wirklich sehen, dass die mit dem Kader, den sie jetzt haben, außer irgendeiner macht jetzt stunk, dann muss man handeln, aber mit dem Kader. Dann auch äh, in, die, in die Playoffs gehen und dann wirklich jetzt mal alles versuchen, um gesund bis mal wieder bis in die Finals zu kommen, weil ich glaube, so gut wie dieses Jahr waren die Chancen schon lange nicht mehr. Die Spurs sind nicht mehr übermächtig so. Also äh, der Westen ist eh offen immer in den Playoffs, so, da kann alles passieren. Und im Osten ist einfach nicht mehr, sind einfach nicht mehr die Heat, die die Thunder, was war damals? 4 zu 2, 4 zu 1? Ich glaube 4-1, uh, ne? 4 -1. Geschlagen haben. Also, machen jetzt echt. Arschkna Arschbacken zusammenkneifen, weil wenn ihr jetzt wieder Jackson tradest, finde ich, das ist das völlig falsche Signal. Dann wird wieder gesagt, nein, aber und wir wollen im Sommer nicht bezahlen. Ja. Was kriegst du denn dann wieder als Gegenwert für ihn? Dann begnügst du dich jetzt, dass du, dass du. Ach, nee, also ich will nicht meckern, solange noch nichts passiert ist. Im Moment mag ich den Trade sehr für die Thunder weil sie einfach ein sehr, sehr geringes Risiko eingegangen sind. Aber ich will jetzt nicht wieder sehen, dass Rage Jackson für oh, einen geschützten Erstrundenpick und weiß ich nicht. Wilson Chandler ist ja auch so ein, so ein Kandidat, der den man öfter hört, wenn es um die Thunder geht. Den würdest du aber in den Netz sehen. Würde ich gerne. Also <lacht> ich, ich, ich mag Chandler, aber ich weiß halt nicht, ob ob Chandler mit seinem Vertrag, ich glaube, der Netz nächste Jahr Jahres auch nicht wirklich garantiert, wenn mich alles täuscht. Aber ich würde jetzt nicht wollen, dass äh, das Chandler für ähm, Jackson, weil ich glaube einfach der Marktwert von einem von einem jungen Point Guard. Und ich weiß, die Liga, die ist wirklich äh, gut gefüllt mit äh, mit ähm, ja, Point Guards. Jungen sind die ja nicht unbedingt alle. Aber Reggie Jackson hat definitiv Skills. Ich bin kein großer Reggie Jackson Fan. So erst auch erst Anfang 24. Er legt 15,2 Punkte auf. Also Quoten sind nicht überragend, aber er hat durchaus seine Qualitäten. Keine Ahnung. Also, müsste man mal gucken. Letztes Jahr hat er auch schon 28, 28 Minuten gespielt, also ist jetzt auch nicht so, dass dass er irgendwie ähm, erst dieses Jahr wach geworden ist. Also man wusste schon letztes Jahr, dass Reggie Jackson durchaus auch mal in die Bresche springen kann, wenn Westbrook, äh, weiß ich nicht, mal ein Spiel ausfällt. Äh, Das wäre, glaube ich, also wenn Westbrook sich wieder komplett verletzen würde, wäre es wieder scheiße, auf gut Deutsch gesagt, aber mein Gott, Reggie Jackson ist dann besser als nix. Wen haben die Thunderline noch auf der 1? Ich weiß das gar nicht. Haben die nicht diesen. Haben die noch Sebastian Telfair? Ich weiß das gar nicht. Ich glaube, den haben sie die Wave. Ja, oder so. Also, dann willst du. Sicher bin ich mir nicht. Und dann, wenn wirklich nochmal was passiert, ich meine, Westbrook, bei allem Heat, den er auch kassiert, und bei, ich, ich kritisieren ihn ja auch manchmal. So hauptsächlich halt wegen. Wegen seinen Crunchtime-Entscheidungen. Und ich weiß, das hat verdammt viele Fans und so. Das ist alles cool. Ich bin ja auch der Meinung, der, der, der spielt ja manchmal wie ein, wie ein Tier. So, ich denke so, krass, hat er das jetzt echt gerade gemacht? So, der ist ja einfach. Der kann wirklich von der Athletik her. Macht dem im Moment keiner was auf der Eins vor. So, Rose ist ja halt nicht mehr der Alte. Und es ist geil, so so einen Spieler auch mal zu sehen, aber ich meine, er geht auch einfach so wirklich nicht mit angezogener Handbremse da rein. Und ich würde es nicht abschreiben wollen, dass er sich zumindest nicht mal umknickt oder so. Sondern hast du eine Bänderdehnung, dann kannst du auch zwei Wochen nicht oder drei Wochen nicht spielen. Das sind so Sachen, die ich meine. so. Und wenn das wieder in den Playoffs kommt, heißt das hat Gejammer wieder groß. Ja. Keine Ahnung. Ähm, ich will auf jeden Fall, dass Jackson, wenn er denn getradet wird, für einen adäquaten Gegenwert und vor allen Dingen für einen Spieler, dann kommt der, der den Thunder was bringt, was die noch nicht haben. Nur, dann ist auch wieder die Frage, welches Guten Team... Coach zum Beispiel. Aber guck mal, so sehr ich auch sage, Reggie Jackson hat einen gewissen Marktwert, einfach weil er, weil er Skill hat, aber wer gibt denn wirklich irgendetwas ab, was den Thunder helfen könnte für einen auslaufenden äh, Vertrag von Reggie Jackson, den er im Sommer fett bezahlen muss. Das ist echt eine ganz, ganz schwierige, ähm, ganz, ganz schwierige Dynamik, meiner Meinung nach. Ja. Ich habe genug gelabert. Äh, was meinst du denn mit... Ähm Meisterschaft, wie, wie siehst du das jetzt so mit Dank Dion vielleicht doch drin? Oder Dion einfach ein Non-Faktor dann? Ich glaube, oberste Priorität sollte sein, überhaupt sich für die Playoffs zu qualifizieren. Das, das sollte ja klappen, oder? Aber so sicher bin ich mir da noch nicht, ganz ehrlich. Ach, die haben KD. Ja, das war jetzt auch wirklich no hate oder so. Ich bin mir da einfach... Du hast es selbst gesagt, im Westen ist alles offen. und ich, Ja, stimmt, ja, klar. Ich glaube es halt erst, wenn es soweit ist, weil Das ist halt so schwer, vorauszusagen. Mhm. Ja, und wenn du dann in den Playoffs bist, ist es im Westen egal, ob du eins oder acht bist. Du kannst bei jedem schlagen. Eben, ja. Ähm, klar, die Thunder gehören wie jedes Jahr zum Favoritenkreis. Also mit dem, mit KD, mit Russ, ähm, Ibaka, wenn er dann so spielt, wie man das von ihm erwartet. Das ist aber so schwer. Ich, ich glaube nicht, dass Dion jetzt wirklich das äh, Zünde an der Waage ist ob Contender oder nicht. Glaube ich nicht. Ich glaube, er kann, wenn es so sein sollte, kann er seinen gewissen Beitrag dazu ja beitragen. Ähm, aber, ja, es ist, ist halt mega schwer zu sagen. An sich, ich habe eben so ein bisschen über Waiters das ja, gelästert, aber an sich gefällt mir der Fit ja für die Thunder auch. Nur, du hast es gerade angesprochen, was die Problematik daran ist. Und ich glaube halt, oder es ist halt einfacher daran zu glauben, dass Das front Office ist das einfach wieder versaut, weil es halt in den letzten Jahren so oft vorgekommen ist, als daran zu glauben, dass sie es bekommt. und Waiters halt super passt und nicht rumstinkt, wenn er dann trotzdem von der Bank kommt. Hm. Kann jetzt auch nur daran gelegen haben, dass es das erste Spiel war nach dem Trade. Vielleicht startet er jetzt auch im nächsten Spiel schon? Ja, wenn er überhaupt irgendwann mal startet. Ich weiß halt ja nicht, was die genauen Pläne sind. Ja. Ich würde auch nie so sagen, Dion Waiters ist, ist kein, ist kein Starter. Ich bin halt nur der Meinung, es muss eine gewisse Synergie mit seinem Backward-Partner dann entstehen. Weil er glaub, ist auch so ein, äh, so ein, so ein, ja, eher so jemand für die Kategorie primärer Ballhändler oder generell Ballhändler, der anscheinend nicht gerne Off-Ball spielt. Und aber neben Russell Westbrook hast du nochmal verflucht, nochmal keine andere Möglichkeit. Weil Russell Westbrook gibt den, den, den Ball nicht außer Hand. So. Ja, vor allen Dingen würde das auch seine, ihm einfach äh, die Stärken rauben. Wenn du jetzt meinst, ein äh, Way, das einen Ball in die Hand zu drücken und zu sagen, ja Russ, äh, vielen Dank für das, was du geleistet hast, aber jetzt kannst du aufballagieren und kannst gucken, wie du deine Punkte und deinen Smart kriegst. Ähm, ist auch nicht so das Richtige, würde ich sagen. Ne? Nee, kannst ja gar nicht. Also Ich ich, ich nee. sag immer, ähm, bei Westbrook ist ja immer so mein, mein Ding, alle feiern ihn zu Tode, was auch durchaus legitim ist. Ich hab's eben gesagt, so seine Athletik und so krass und, und mein Gott, ist einer der äh, wahrscheinlich einer der besten wirklich Athleten in der NBA, ist auch einer der besten Spieler in der NBA, aber er sagt nur mal Leute, ich möchte das oder äh, weiß nicht, ob er sich das selbst sagt, ich, ich, ich rede jetzt einfach mal so, ich möchte, dass XY äh, Angriffe über mich laufen und das ist, wenn KD nicht da ist, einfach hat er eine Usage Rate von, ich weiß nicht wie hoch, über, weiß ich nicht, an die 50% oder so, wenn mich jetzt alles täuscht, ich kann mich jetzt auch total vertun, Also über 40 war sie auf jeden Fall. Über 40. Ich meine, ich habe mal, mal so was gelesen. Dann erwarte ich das aber auch, dass du genau diese Nummern auflegst und dann ist das für mich. Natürlich ist das gut, aber das setzt sich voraus. Wenn du den Ball wirklich so oft in der Hand hast, dann musst du das bringen. So, da ja. führt gar kein Weg dran, dran, dran vorbei. So, ganz einfach, weil sonst schadest du deinem Team und ich weiß nicht, ob er seinem Team in jeder Situation hilft, das dann andere beurteilen. Aber Ne, du verstehst, was ich meine so. Also ich ja, kann nicht einfach... Ich hatte... Okay. <lacht> Sorry. Nee, ich will dich nicht unterbrechen. Nee, es ist ja, mein Punkt ist ja, glaube ich, äh, deutlich geworden. Ich will mich ja nicht wie ein Ross-Hater anhören, aber äh, nur damit man das mal einordnen kann. Ja, äh, nee, aber was Team. du gerade. Ja, was du gerade gesagt hast mit dem, ob er seinem Team wirklich immer hilft. Ich hatte, ich weiß, vor ein paar Tagen irgendwo eine nette Diskussion mitverfolgt, ähm, in der es halt darum ging. Ob Russ wirklich dem Team hilft oder ob er dem Team nicht auch einfach manchmal, ja, eher den Niederlagen bei den Niederlagen sozusagen hilft als beim Sieg. Mhm. Wenn er dann wieder mit dem Kopf durch die Wand will und unbedingt äh, durchdrehen möchte und jeden Wurf nimmt und egal, wo er steht und einen Dreier nimmt, wenn er noch 20 Sekunden auf der Uhr sind. Und all diese Spirenzchen, die wir seitdem, seitdem Russ in der Liga ist, von ihm kennen, was auch irgendwie einen gewissen Charme hat, weil das einfach auch zu ihm gehört. Aber ob es dann immer hilfreich für dieses Team ist, sei mal dahingestellt. Aber ob da jetzt Wade das, das Pendant ist, was äh, das Gegenteil bewirken würde, sei mal dahingestellt. Ja, Ist ja also ich möchte eigentlich gar nicht mehr so viel über Westbrook jetzt erzählen, weil ich, ich weiß es nicht so. Ich weiß auch nicht, welch, welche Metriken man dann äh, anwenden möchte, um das zu beweisen oder nicht zu beweisen, weil ich glaube, man kann beide Seiten beleuchten. Ich sag einfach ja. nur, wenn du von Drew Holiday wirklich enorm unter Druck gesetzt wirst in in der Crunch-Time, dann nimmst du verflucht noch mal keinen Dreier, weil ich weiß, dass irgendwie Thunderfans nicht wollen, dass Sashi Baka einen Dreier nimmt. Das letzte Mal, als ich seine Nummern gecheckt habe, hat er 40% oder so geworfen von der Dreilinie. Ich sag nicht, dass ich ihn, dass ich ihn jetzt nur noch, äh, weiß ich nicht, Kevin Love-mäßig ähm, da in der Ecke rumhocken äh, will, weil der ist ja auch einfach ein unfassbarer Athlet. Aber ja. verflucht noch mal, da kann man auch ruhig mal ihm, ne, also ich, generell, Es gibt bei den Thunder durchaus auch Spieler, die die können. Das sind einfach ja, das so Situationen, wo ich mir denke, okay, muss nicht sein. Da sind wir wieder beim Thema Hero Boy, ne? Hm? Und Coaching und Spielzüge ansagen und ne? Ja. Also ich glaube, was du eben gerade gesagt hast, ist richtig. Man kann halt für beide Seiten irgendwie Argumente finden. Das ist genau das gleiche, wenn du sagst, Russell Westbrook ist ein Point Guard. Das kannst du genauso argumentieren, wie wenn andere sagen, er ist kein primärer Point Guard, sondern er geht mehr als Shooting-Guard. Dafür wirst du wahrscheinlich auch Argumente finden. Ja, natürlich. Und ich meine, wir haben ja Westenburg während unserer... Ist... Ja? Nee, sag du ruhig. Ich meine, wir haben ja während unserer Themenwoche da äh, zwei, zwei ähm, gute Stücke äh, zu lesen bekommen. Ich denke, das, ist, äh, ähm, das hat alles... Also besonders der äh, primäre Ballhändler-Text, ähm, äh, der hat ja schon, ich weiß nicht, wie soll ich das sagen, F philosophisch, also es wird sehr viel dann äh, darüber nachgedacht, auch generell vielleicht ein bisschen... Ähm, ja, Sachen in Frage gestellt. Das ist halt ein bisschen ein revolutionärer Text. So, ich gehe einfach hin und sag, äh, ich benutze Point Guard bei John Stockton jetzt zum Beispiel. Muss ja auch jeder für sich selbst wissen. Das ist ja auch immer die, die Frage, wie äh, guckt man Basketball? Und ich gucke Basketball ganz anders als ähm, ja als irgendjemand anders so. Also ich weiß, dass es da Dutzende verschiedene ähm, Arten von Basketball gucken gibt. Der andere, der eine der geht voll auf Advanced Sets, der andere guckt, weiß ich nicht, der der trackt jede jede Defensivrotation und guckt, was macht der, was macht der? Und ich bin und ich wir bin anders. Genau, so, ich bin ich bediene mich irgendwie von allem ein bisschen, sage ich ganz ja. ehrlich. ich gucke mir dann auch viele Wiederholungen an, weil ich einfach nicht alles direkt wahrnehme. So wie so ein Lowe. ich glaube Zach Low, der der der der guckt und der sieht ganz genau, der hat da irgendwie so ein so ein Auge für für alle Bewegungen auch Absatz, des Balles. Ich konzentriere mich dann halt wirklich auch so auf den Ball, das ist auch das Ding. Von daher, aber gut, das, das geht jetzt auch voll weit vom Thema weg. Äh, Entschuldigung. <lacht> ähm, oh je. Tja, er war ja noch eine dritte Partei in, in dem Deal dabei. Oh je, passt ganz gut. Die von mir so gemochten New York Knicks sind jetzt offiziell im Tankmodus Fragezeichen. Wir haben da ja letzte Woche noch drüber gesprochen. Und irgendwie habe ich gesagt... Äh, Wenn du tanken willst, dann sage dann muss man sagen, Mello, setz dich hin, kurier dich aus. Hey Sam Dellemberg, <lacht> du bist gewaved. Hey JR, hey Shump und ich glaube, äh, Calderon habe ich auch noch gesagt, sucht euch mal ein anderes Team und irgendwie ja, war ich der Zeit ein bisschen voraus zu diesem Zeitpunkt. Also kann man das jetzt so nennen? Naja, wenn man sich jetzt die letzten Moves der Nix ansieht, dann muss man ja irgendwo darauf schließen. Wir haben vorhin auch kurz darüber geredet. Da meinte ich, Melo spielt auch nur noch, weil er das All-Star-Game in New York mitnehmen will. Oh, und danach ist auch Schicht im Schach. Auch wenn er jetzt erst gesagt hat, dass er das Team und die Fans nicht im lassen. auch Irgendwann wird er auch merken, dass einfach diese Saison nichts geht. Hm. Und es ist einfach der beste Zeitpunkt, wenn du dich einer OP unterziehen musst, auch wenn es ein kleiner Eingriff ist. Dann mach es jetzt. Dann mach es jetzt. Du hast alle Zeit der Welt, du kannst die Vorbereitung normal für die nächste Saison mitnehmen, in einem neuen Team, könntest dich einspielen, ist alles cool, greifst du nächstes Jahr wieder an. Und ich glaube, das weiß Mello auch eigentlich innerlich schon, der will das All-Star-Game mitnehmen und dann war's das für die Saison. Und ansonsten, ich finde immer, tanken, ich, ich glaube, die Nicks machen das, was sie jetzt halt mit dem Kader, den sie noch über haben, nachdem sie alles verscherbelt haben, ähm, am besten können und dann war's das halt so ein bisschen. Ja, ja, ja, ja, ja. ja. Ich weiß nicht, also ich, wir haben viel über die Sixers gelästert. Das, einige Sachen waren durchaus berechtigt, einige Sachen vielleicht rückblickend betrachtet, nicht so, keine Ahnung. Aber ich finde die nix. ja schon irgendwie, also ich meine, die holen sich jetzt auch Spieler außer der D-League, also so ein Cleanthony Early hat Heißt der Early oder e Early? glaube ich. Mhm. Ähm, Hat vorher auch nicht wirklich irgendwie was gesehen, wo ich äh, am Anfang ja gedacht habe, ey, das, das könnte so ein, so ein Second-Round-Stil werden. Ähm, jetzt haben sie ja Galloway äh, hochgeholt. Äh, ich, bin, ich bin so auf dem Galloway-Trip im Moment. Also, ich möchte unbedingt noch viel, viel mehr von dem Jungen sehen. Ähm, und das ist cool so. Also, ich finde, das ist schon irgendwie in den, in den gleichen Gefilden äh, wie die Sixers jetzt halt. Außer, dass man irgendwie da auch noch äh, so Leute wie Banyani, Staudermeier, also man, man nimmt ja durchaus noch Geld in die Hand, so darauf will ich hinaus. Ne? Also man ist ja nicht in dieser, auf dieser Minimalgrenze des Salary Caps, was mich ja immer extrem abgefuckt hat bei, bei Philly, weil ich mir denke, ey, du musst halt Geld eh ausgeben, dann hol dir doch noch einen Spieler oder einen Mentor. Mentoren, so glaube ich, jetzt ausgesprochen. Dann, ne? Also das war ja immer so mein Hauptkritikpunkt. Das ist ja bei den nix alles nicht so. Also die haben ja Großverdiener, die haben Veteranen und die können jetzt auch mal vielleicht im Training, sofern sie dann trainieren, äh, sagen, wie es <lacht> zu laufen hat, können ganz in Ruhe da jetzt die, die Triangle etablieren, werden sich wahrscheinlich von Leuten wie, wie Calderon trennen, Banyani und Staudermayer laufen eh aus. Ja, also ich finde, das ist schon irgendwie tanken, aber das hat halt, man hat so das Gefühl, dass Phil Jackson einen konkreten Plan hat, wie er die Knicks schon 2015 wieder zu einem Playoff-Team macht. Auch oh. wenn kein anderer dadurch blickt. Ich noch nicht. Ich weiß nicht, was er im Sommer wirklich vorhat. Deswegen, also ich äh, wäre jetzt auch die Frage an dich. Die äh, die Nix ähm, sind jetzt JRs, ich glaube, 6,5 Millionen Spieleroptionen ähm, sind sie los für nächste Saison. War es das jetzt wirklich wert, das einzige oder mit, äh, mit äh, Tim Hardaway Jr. das einzig valide Trade Asset in Iman Champert abzugeben, nur um ähm, JRs ähm, gehaltlos zu werden? Ist jetzt, also ist das wirklich so eine glatte Eins, wie es einige sagen? Ich glaube, anders wäre wär man ja gar nicht losgeworden, wahrscheinlich. Ähm, Ob es das wert war? Puh, ja, gut. Ich sag mal so, wenn es schief geht nächstes Jahr und die Pläne von Jackson irgendwie fehlschlagen, dann wird man wohl sagen, dass es ein bisschen übertrieben war, was man da diese Saison fabriziert hat. Hm. Andererseits, wenn es halt funktioniert, der Zen-Master mal wieder seinen Zen verstreut, Ja. <lacht> dann würde man wahrscheinlich sagen, alles richtig gemacht, ne? Ja, aber was würde bei, bei den Nix bedeuten, alles richtig gemacht? Ich habe keine Ahnung, was die sich im Sommer von den, Okay, klar kriegst du irgendeinen... Ja, das ist ja gerade das Problem. Ne? Ich habe ja. auch keine Ahnung. So, du kannst natürlich einen mittelklassigen Free Agent irgendwie für, für 5 Millionen im Jahr oder so. Ich meine, diese ganzen Mid-Level Exception-Spieler, -Exception die kriegen ja auch alle nicht... Äh, bedeutend äh, weniger Geld. Also es ist ja so der Rahmen, den man jetzt durch JR hat. Aber ja, so JR kann ja auch durchaus, also für die 6 Millionen kann auch irgendwo ein 6-Man bezahlt werden. Und jetzt äh, die Frage, ist das ein lang, eine langfristige Sache bei den Knicks? Was es ja irgendwie nicht sein kann, weil man ja immer noch auch äh, Draftpicks irgendwie äh, verscherbelt hat. Das heißt, man muss ja 2015 wieder besser werden. Kriegt man jetzt über die Free Agency Man hätte eh einen Maximalspot, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, äh, frei gehabt. Kriegt man über die Free Agency jemanden, der dem Team 2015 mehr hilft als J.R. Smith? Und war ist das dann wert, Champard nicht vielleicht für einen schlechten Erstrundenpick, äh, der geschützt ist oder so, abzugeben? Das ist halt so mein, mein Ding. Und darum bin ich auf den Sommer sehr gespannt. Ich glaube, äh, du hast das, Du hast von die Cavs erwähnt, dass sie letztes Jahr nichts hatten und jetzt ja mehr oder weniger Contender sind. Mhm. Ich glaube ähm, das ist so das Modell, was sich Phil Jackson jetzt vorstellt. Ähm, der große Unterschied ist einfach, dass die Cavs ohne die Rückkehr von LeBron niemals so aufgestellt werden, wie sie jetzt sind. Ganz genau. Ja. Ähm, du hast zwar auch den Superstar. Ja, das mit ist, Mellow, zweifeln ja auch schon wieder einige. Also. Ja, aber nee. ich gehe auch so einen Scheiß gar nicht mehr ein, weil mir, das geht mir auch mittlerweile echt am Arsch vorbei. Ohne Scheiß jetzt. Das ist echt. Nee, nee. Da rege ich mich da wieder drüber auf. Auf jeden Fall hast du Dam also letzte Saison für die Cavs Kyrie gehabt, jetzt hast du Mello für nächste Saison. Und dann war es das ja so relativ, was du da an passablen Spielern hast. Ne? Mhm. Ähm, wie gesagt, LeBron-Rückkehr hat das aber alles erst ins Laufen gebracht. Ja. Ich weiß nicht. Ich weiß auch nicht, ob Jackson wirklich so denkt und das jetzt als Beispiel nimmt. Das ist einfach nur von mir an den Haaren herbeigezogen. Ja, wenn es, ja, ja, klar. Ich wenn verstehe. es so sein sollte, hast du setzt du wirklich alles auf Mellow, wo du sagen kannst, wir, wir haben hier Mellow, gehört immer noch zu den besten Spielern der Liga, schließt dich ihm an und versucht einen Ring zu holen. Ob das dann genauso zieht, als wenn LeBron James zurück nach Cleveland geht, zusammen mit Kyrie Irving neues Duo bildet, dann noch Love, ja auch nach Cleveland holt. Also ich hoffe nicht, dass man wirklich nach dem Modell geht, weil das kann nämlich ziemlich schief gehen. Weil auch wenn Big Mark, großer Markt und New York und Big Apple und schöne Stadt und so. Sportlich gesehen haben die nix, im Moment nicht viel zu bieten. Ja. Und, ähm, wenn man jetzt so was vom Wunschspielern ausgeht, Marc Sol wird öfters mal genannt. Ja, lass uns mal darauf bitte eingehen. Marc okay, Sol, dann... guck mal, er ist ja Katalane, ne, das ist ja für uns Madrilenen, ist es ja, naja, ist, ist ja egal. Ähm, auf jeden Fall, ähm, da ist man ja auch durchaus, äh, gutes Wetter gewöhnt und, äh, Er ist jetzt auch ein Superstar, das heißt, er wird sich auch durchaus den Verein im Sommer aussuchen können. Und selbst wenn er sagen würde, weißt du was, Memphis, ich will euer fünftes Jahr nicht, mit, ich glaube, Ende 20 ist er jetzt auch, was dumm genug wäre, weil das hat man bei Mello gesehen, da, da verzichtet kaum ein Spieler drauf, auf dieses fünfte Jahr in dem, äh, in dem Zustand seiner Karriere, ähm, gehe ich doch nicht, als Sol. Von Memphis aus diesem total kleinen, mit der kleinste Markt der USA, gemessen an den äh, TV-Geräten. Das habe ich auch schon öfter gesagt. Ich weiß nicht, ob das noch aktuell ist. Ähm, nach New York in diesem riesigen Markt, wo ich dann auf einmal äh, fette Steuern bezahlen muss, mir äh, mal eben äh, weiß ich nicht, äh, weiß 5 Mille oder so für, für ein Apartment äh, Latzen muss gegenüber vom MSG, wenn ich erstens in Memphis bleiben könnte, oder gesagt wird, ey, weißt du was? Wir sind, äh, die, wir sind hier die Spurs, du wärst perfekt für uns. Wir haben hier noch Tony Parker, wir haben hier, äh, Kawhi Leonard, wir geben dir auch einen Max. Und da bezahle ich keine Steuern, da ist es warm, da könnte ich mir von dem Geld, wovon ich da in New York ein, äh, 100 Quadratmeter Apartment bekomme, die fetteste Ranch in ganz Texas kaufen. Für mich wäre das, wäre das überhaupt keine Überlegung wert, zu den Nix zu gehen. Weder sportlich noch wirtschaftlich noch irgendwas. An Marka Sols Stelle jetzt natürlich nur, ich weiß nicht, wie es, bei anderen jetzt ist, aber das, das das passt für mich überhaupt nicht zusammen. Ja. Ne, bin ich ganz bei dir. Ähm, dann hat man noch Goran Dragic, der ja auch so ein bisschen... Ja, da könnte ich mir eher vorstellen. Ja, aber sind wir mal ehrlich, MIP hin oder her, ne? Ja. Viel mehr kommt davon Dragic nicht. Ich glaube, wir haben den er besten ist, Dragic gesehen, ja. Ja, ich glaube, er ist ein grundsolider oder ja, ein guter Point gab, Aber... Es könnte auch mit Mellow wunderbar klappen, aber dann würde halt immer noch was fehlen und ähm, das ist ja dann das zweite Thema. Du brauchst ist ja mindestens zwei gute Free Agents. Genau. Ich ich, ich sehe das im Moment einfach nicht. Ich weiß auch nicht. Denn Lamarcus Audit hatten wir auch oft thematisiert. Warum ja. sollte der nach New York gehen? Ja, also kommt auch an, was bei Portland vor allen Dingen dieses Jahr noch passiert, weil ich sagte dir eins: Portland ist verflucht stark die sind so ja. eingespielt und da ist jetzt auch wieder so viel Stärke durch Kontinuität und ein bisschen mehr Tiefe und alles die sind also wirklich also die schreibe ich nicht ab ja. nee aber die Grizzlies die Grizzlies und und äh, die Trailblazers die haben Gasol Aldridge die haben alles was sie da brauchen die mhm. sind Star die sind der Star des Teams gut Aldridge muss ich das mit Lillard teilen aber oh mein Gott. wen interessiert das genau. Ähm, ein junges Team vor allen Dingen oder Ein Team, das auf jeden Fall eine Zukunft hat, was im Moment wahrscheinlich in der Blüte, ja, des Lebens steht, wenn man das mal so ein bisschen philosophisch ausdrücken möchte. Ähm, das ist einfach die Knicks haben im Moment keine schreikraft und so kannst du keine großen Free Agents anziehen. Ja, ist auch so und ich finde die, die sind total gut bedient, wenn sie, wenn sie einen Spieler wie äh, Aschik bekommen, der wird unrestricted. Ähm, Ein Aaron Aflalo kann man vielleicht von ausgehen, dass er aus seinem Vertrag aussteigen wird. Ein Brandon Knight wird unrestricted. So, das sind so eher die Gefilde, in denen sich die Nächsten wahrscheinlich aufhalten müssen. Paul Milzep, Paul Milzep ist für mich auch ein sehr, sehr unterbewerteter und guter Spieler. Ähm, Was ja auch alles okay ist. Ne? Äh, genau, ich, ich denke mir, wenn es wirklich passt, so, und du hast diesen einen, für mich ist das auch immer noch, du hast diesen einen Superstar. Du brauchst nicht diesen zweiten Max Player, Hauptsache, du hast irgendwo einen zweiten Spieler, der auf All-Star-Niveau agiert. Und das könnte für mich sogar ein Paul Millsap sein, das könnte für mich äh, sogar ein Greg Monroe sein, je nachdem, wie der wieder fit dann wäre. So ich ich bin mittlerweile, sage ich dir ganz ehrlich, ich finde Greg Monroe, äh, wenn das wirklich der zentrale Big Man äh, auf, dem, auf dem Feld ist, dazu kommen wir ja gleich auch noch, ja, äh, hat absolut seine Daseinsberechtigung in jedem, hätte das in jedem Team. Also, 26 Punkte, 18 und 6 Assists im letzten Spiel. Und ich habe eben mein Fantasy-Team. Ich bin glücklich wie sonst was. Aber... Da ist, da, da sieht man mal, was der, ja, imstande ist zu leisten. Ja, ja. ja. Definitiv. Also, ich glaube, ich hoffe auch wirklich, dass man eben nicht nach den richtig großen Fischen angelt, sondern nach den guten Spielern, die einfach ein gutes Team bilden können. Ja. Und ich glaube, damit wäre dir nix, einfach nichts, ist ja auch schon geholfen. Im Osten bist du dann auf jeden Fall auf Playoff-Kurs. Klar. Vor allen Dingen haben wir ähm, die Free Agency 2016 ja auch noch. Also man muss ja jetzt ja. auch nicht, äh, die Hawks hatten dieses Jahr auch total viel ähm, Salary Cap. Ähm, glaube ich. Ich meine mich erinnern zu können, dass sie sogar noch, ein, also die waren ja auch so Dark Horse auf Mellow, obwohl er sehr nie irgendwie dahin gegangen ist, ähm, zum Vorsprechen. Aber gut, die hätten es glaube ich stemmen können und die haben es ja dann letztendlich auch nicht gemacht. Die haben Wen haben sie geholt? Äh, Sifolosha und weiß ich nicht, äh, Irgendein aus L.A. noch. Äh, Basement Haben sie Baseball geholt, Ich glaube wohl, ne? Ja, ich glaube, Kent ist, ja. Ja, okay. Also, top vorbereitet hier. So, ja. top ja. Naja, ja, ja <lacht> hau-hau-sweit ja, spontan. Wir reden über die wir eigentlich gar nicht reden wollten. Ja, <lacht> Wie immer. wie immer. Nee, aber ich fand, das war ein gutes Beispiel für äh, wir sind jetzt mal ein bisschen geduldiger. Ne? Weil ja. 2016 kommt ein L. Horford äh, unrestricted. Furchtbar guter Spieler. <lacht> Rick Er wird, glaube ich, auch äh ja der hat jetzt nächstes Jahr hatte er die Spieleroption ich gehe mal davon aus dass er die sieht oder auch nicht wobei ich würde mich nicht wundern wenn die wenn die Hornets jetzt wirklich die Playoffs ähm, verpassen würde mich nicht wundern wenn Big L hingeht und sagt äh, ich möchte irgendwo nochmal vier Jahre mit Nahe des maximalvertrags würde so. mich jetzt nicht wundern ja, ja. aber gehst du dann nach New York hm. Boah, an Big Els Stelle, der noch nie, ich glaube, der war noch nie All-Star. Da würde ich es mir sogar überlegen. Ja. Weiß ich nicht, aber auch das dann ja. der, auch der absolut beste Fit wäre kommt, ist wieder so theoretisch. Äh, das können andere dann wieder machen und außerdem die. Das ist alles theoretisch, ähm, was wir hier gerade wieder fabrizieren. Ähm, was weiter theoretisch ist, aber wo die Nix vielleicht auch nicht direkt äh, besser werden, aber ähm, was so denke ich jetzt mal der, der Sinn und Zweck des Ganzen ist. Ist ja der Draft oder die Draft oder der der, der kommende Abend, wo man da äh, Spieler auswählen kann vom College <lacht> <lacht> ähm, und aktuell die genau die, die aktuell war ich ja eben ganz erstaunt, als du mir das gesagt hast, wurde wurden die ja von dieser von einer NBA Draft Seite an eins gesetzt, weil sie einfach im Moment den miesesten Rekord äh, der Liga haben und dementsprechend dann auch die meisten Bälle in der Lottery in, in der Verlosung hätten. Ähm, Wo würdest du ansetzen? Wo würdest du da, ähm, also würdest du, ich habe ja letztens auch schon sowas in, in unsere WhatsApp-Gruppe ge gepostet zu dem Thema. Hat hättest du da einen ähnlichen Ansatz oder würdest du eher sagen, ja, eine andere Position würde vielleicht mehr Sinn machen? Ich glaube, wenn wir, wenn wir mal, äh, die, die Common Free Agents nehmen, haben wir ja eben gesagt, Goran Dragic wäre ein Fit, der möglich ist. Hm. Definitiv. So. Dann hast du die Point position schon mal gedeckt ja Wenn du Hardaway behältst Und Er und Melo irgendwie ansatzweise Ihre ja Differenzen Beiseite legen können mhm. Ist auch wieder nur theo theoretisch Weil ich nämlich nicht glaube, dass Hardaway bei den X bleibt ähm, Dann hättest du ja theoretisch Auf die Guard-Position Und den Small Forward Gedeckt, mhm. was die Starting ist. Und wenn du dann sagst Wir haben die Chance auf Jahil Okafor ja. Dann gehst du mit Jahil Okafor sack more for Okafor Ob ja ob aber ein Spieler, der wahrscheinlich noch ein bisschen Zeit braucht, sich einzugewöhnen in der NBA, trotz des riesigen Talentes, man muss ja immer davon ausgehen, es kann natürlich auch sein, dass er gleich explodiert und dann ein auch, ich bin hier, NBA macht, mhm. ja, ähm, ob die Nix dann bereit dafür sind, einen Spieler zu entwickeln. Mhm. Der eigentliche Gedanke der Nix ist ja, Titel gewinnen. Das wäre ja eine Rolle rückwärts, wenn du jetzt sagst, wir draften hoch und geben dem Talent aber auch die Zeit. Weil wenn man wirklich Jahil Uka vorbekommt und man dann aber am Draftabend sagt, wisst ihr was, eigentlich wollen wir den gar nicht entwickeln, bietet uns mal irgendwie Spieler dafür an. Ne? Ach, das wäre hart, ja. Das wäre dann aber wieder so ein typischer Big-Marketing, glaube ich. Ja, ich, boah. Und davor graust mir gerade, nämlich weil mir der Gedanke nämlich kam, weil das ist ja theoretisch auch möglich, der ja, und dann aber trotzdem traden. Klar. So. Man ja damals gesehen, die Bobcats bereuen das wahrscheinlich heute noch. Oder die Hornets. Wenn man ein bisschen weiter zurückgeht in der Geschichte. Hm. Und das ist dann halt auch immer noch im Raum, ne? Genau. Ja. Ich weiß halt nicht, also ich, ich würde bei dem, bei dem aktuellen Roster der Knicks und dem Angebot, das die Draft hat, gut, jetzt weiß ich nicht, äh, bleiben sie an eins, ist es für mich eigentlich relativ klar, wer es dann wird. Äh, den Namen hast du auch schon gesagt, schon die locker vor. Ähm, sollten sie sich jetzt aber doch irgendwo fangen und irgendwo in den Top 5 landen. Selbst dann würde ich eher, echt eher Big gehen, weil ich, ich, ich halte die Big-Man-Klasse dieses Jahr. Ich habe ein paar Spieler jetzt, äh, gut, das bietet sich auch an, weil äh, bei Duke hast du jetzt halt Okafor, vor, dann hast du zwei äh, Lot sichere Lottery-Big-Man, äh, oder drei äh, sichere Lottery-Big-Man äh, bei Kentucky. So, die ja einfach dieses Platoon-System spielen, wo man. Äh, wo man Spieler auch äh, von der, die von der Bank kommen sehr gut ins Schaufenster stellen kann halt und ähm, im gleichen Bundesstaat hast du auch noch ähm, Montres äh, Harry spielen bei bei Louisville und auch er ist so ein so ein so ein defensiv äh, starker Big Man der der der mich ziemlich begeistert ich meine okay der wird jetzt wahrscheinlich nicht ähm, in, in, in die Top 5 irgendwie kommen aber ja ich würde jetzt den bei den Knicks äh, würde ich echt eher sagen so jetzt ein richtig krasses Big -Man Talent, worum man dann auch wieder vielleicht ein bisschen aufbauen kann und der vor allen Dingen Mello nicht so auf die Füße tritt. Also wenn man jetzt irgendwie mit dem Gedanken spielt, wir holen uns jetzt mal einen defensiv starken Flügel. So, Daniel Johnson, vielleicht ein Winstow. Hm. Hm. Also ich denke da eher, da, ähm, da wird es bei bei den äh, bei den Nickerbockern schon herauslaufen, dass man da Big im Draft geht. Und gut, weil wenn Moody ist, äh, ich. ich kann mich zu Muddy ja nicht äußern, weil ich keine chinesische Liga gucke. Von daher muss ich ja den Experten vertrauen, die den scouten, aber ob das so der passende Point Guard dann für die Triangle Offense ist, ich weiß nicht, wie groß er ist, aber Phil Jackson hat ja eben gerne so große Guards. Okay, ich sehe gerade, er ist nicht wirklich klein. Ich kriege Gänsehaut bei dem Wort Triangle in New York. Ja, komm. Lass mal über die Nuggets reden. <lacht> Ganz kurz, einfach nur. Folgte jetzt der Ausverkauf, war das so der erste Schritt in in Richtung ähm, Ramsch? Also wir verramschen alles. Hm. Naja, für mich ist es eher ein Zeichen, nur Kitsch mehr spielen. Och, Gott sei Dank. Also wenn wenn wenn du, wenn du sagst, äh, mit mit einem Moscow Trade, dass du anfängst, alles zu verschiffen, dann hast du was falsch gemacht, glaube ich. Weil ich glaube, so ein großer Baustein war er gar nicht Für die Nuggets ja. Vor allen Dingen jetzt, nachdem man äh, nur, nur ein riesen hat genau. Was auf kurz oder lang wahrscheinlich Die NBA mit einigen anderen Big man dominieren wird ja. Wenn das so läuft, wie wir uns das erhoffen von ihm Potenzial ist Also ne ja. Ausverkauf glaube ich überhaupt nicht ähm, Bei Chandler Könnte ich mir vorstellen, dass man ihn noch versucht Irgendwie zu verschiffen mhm. ähm, Aber ansonsten Glaube ich nicht, dass... Ja, eventuell noch Aflalo, wenn man wenn er sagt, äh, steigt aus, dass man da dann mhm. eventuell noch was kriegen will, aber ich glaube nicht, dass... Nee. Ich glaube, Chandler ist im Bereich des Möglichen, definitiv. Da wirst du auch wahrscheinlich einen guten Abnehmer für finden. Ist ja ein Spieler, der durchaus seine Qualitäten hat. Ja, ich mag ihn äh, total. Ja. ja, ich auch. Cooler Spieler auf jeden Fall. Ähm, aber nee, Ausverkauf keinesfalls. Okay. Ja, ich bin auch noch so ein bisschen... Also ich könnte es schon, ich könnte es mir schon vorstellen, weil man ja irgendwie wahrscheinlich realistisch genug ist, um zu sagen, äh, da mit den Playoffs, ähm, da sind die Suns, die sind gerade gut am Streaken, da sind die äh, Thunder ja eh noch. Wird wahrscheinlich nichts. Ähm, ja, würde ich sagen, ja. Ist, ist richtig, aber ähm, ja, wen kannst du jetzt? Also ich denke, dass du da auf jeden Fall ein paar ähm, ja, saure Gurken noch im Kader hast. So so ein, so ein Javel McGee-Vertrag. Ich bin ja auch Check den MVP. Gabriel well äh, Ich bin ja auch der Meinung, dass, ähm, ja, bei Galinari weiß ich nicht, ob er jemals wirklich so ne, also, keine Ahnung. Ähm, den kriegst du aber wahrscheinlich nicht weg, äh, auf seiner Verletzungshistorie. Und ich bin immer noch der Meinung, dass Kenneth Reed, ne, bei all seinen, bei all seinen Lobpreisungen und so, ich glaube einfach nicht, dass das irgendwie deine, deine Franchise wirklich nachhaltig gut für den Preis, den man ihm bezahlt hat, beeinflussen wird. So bei aller Liebe, aber ich, da würde ich drauf achten, bei den Personalien, aber wenn die, wenn die jetzt an, anfangen, Ty Lawson äh, zu verschiffen, dann, dann falle ich, glaube ich, auch vom Glauben ab. Ähm, müsste ich sagen. Also, Ty Lawson fände ich, äh, finde ich, finde ich krass, weil er ist für mich eher so einer, um den man dann vielleicht, wenn ich was aufbauen kann, er ist jetzt kein Franchise-Spieler oder so, aber er ist schon, er wäre schon elementar wichtig für ein gutes Team, glaube ich, ja. So könnte man das sagen. Ich weiß, du hast wahrscheinlich eine komplett andere Meinung wieder zu, äh, aber, ähm, die kannst du jetzt auch ruhig äh, sagen. Ich, ich bin ja ein bisschen Skeptiker. Äh, Farid jetzt? Yes. Ja. Ja, ich hatte nach der WM hatte ich mir mehr erwartet, ganz ehrlich. Also, die WM war bockstark und da habe ich gedacht, jetzt hat er, ja, seinen, seinen, seinen Durchbruch und, äh, fängt an, in der Liga wirklich für Aussehen zu sorgen, aber, bis auf ein, zwei Aussetzer nach vorne, äh, nach oben war das diese Saison nicht viel, also ich bin eher enttäuscht von ihm muss ich Ja gut, aber jetzt ist auch wieder die Sache so, wie will man in Denver weitermachen? Wie sagt man jetzt, äh, hör mal Brian Shaw, du hattest jetzt ja zwei Jahre Zeit, ähm, das das Team ist nicht gut, so nicht so, wie wir, wie wir uns das äh, vorgestellt haben, Verletzung hin oder her. Ähm, wir setzen jetzt wieder auf, äh, auf Run and Gun, dann glaube ich ist Farid wieder jemand, der äh, sehr gut aussehen kann, Ob er jetzt dann dadurch äh, automatisch ein besserer Spieler ist, weiß ich nicht, aber er wird produktiver. So, sagen wir es so. Und dann glaube ich, dass, dass er auch ein wichtiger Bestandteil für ein, äh, ein solches System sein könnte. sagen wir. Also, So gesagt, du merkst schon, ne? Also ich glaube, wenn er wenn er fit gut wäre und auch das, das, das Spiel so äh, seine, seine, seine Stärken ja ein bisschen ähm, akzentuieren würde, dann, äh, da habe ich ja gar nichts gegen Freedom, um Gottes Willen, aber ich, ich glaube, in so einem so, so einem Half-Court-Team, das ein bisschen langsamer spielt und so, dann dann weiß ich nicht, wie viel man ihn gebrauchen kann. Und da muss ich äh, Denver wahrscheinlich auch ein paar Gedanken zu machen. Ähm, noch hat er halt eine gute Reputation in der Liga. Er ja, oder Shaw, das würde ich jetzt äh, aktuell sagen, schon fast, weil ihn und Shaw, äh, weiß ich nicht, ob das jemals eine, eine ganz große äh, Liebesgeschichte dann wird, äh, sportlich gesehen. Mal gucken. Mhm. Mal gucken. Spannend zu sehen, aber auf jeden Fall. Ja, wir labern schon wieder, ohne Ende. Ähm, aber eine Sache müssen wir noch machen. Auch wenn die morgen, äh, wenn der Podcast äh, kommt, wir nehmen das ja Freitagabend auf und in ein paar Stunden ähm, könnten die Pistons äh, das wievielte? Neunte Spiel in Folge gewinnen? Das Achte. Achte, glaube ich, ne? 7-0 sind sie, glaube ich, jetzt. Kann so sein. Gut, auf jeden Fall, die, die Pistons sind, sind am streak ohne Ende. Die haben jetzt... Äh, Dallas und äh, San Antonio und Back-to-Back geschlagen, das, das äh, kann, können nicht viele von sich behaupten. Und alles hat ja damit so angefangen, dass äh, Josh Smith äh, aus Detroit weggehen musste. Der Tumor wurde entfernt. Sehen ja einige so, definitiv. Ja, ähm, ja Streaky Pistons, ey. Was, was ist der Grund? Hast du Pistons-Spiele gesehen jetzt während der Serie? Hattet ihr das Fall nur mit den Pistons? Ich weiß es gar nicht. Nee, Gott sei Dank nicht. <lacht> okay. Ne, ich hab ähm, ab und zu mal ein paar Minuten gesehen, also ein ganzes Spiel habe ich auch noch nicht verfolgt. Ähm, aber keine Ahnung, irgendwie ist es so. Es ist so surreal, so weil. Das kann doch nicht sein, dass wenn ein Spieler weggeht, dass das Team auf einmal so entfesselt ist und plötzlich alle an einem Strang ziehen, mhm. das System greift und die Spieler ihr höchstes Niveau spielen. Also ich finde das echt faszinierend, ohne Scheiß. Ist das denn für dich halt der, der, der Hauptgrund? Das ist ja so eine, so, eine, so eine Frage, die im Raum steht. Ne? Also ist es jetzt wirklich so ein unfassbare Addition die Subst, äh, Subst, äh, Substraktion ähm, bei den äh, durch Josh Smith jetzt halt also ist das wirklich also das, das wäre Wahnsinn wenn es einfach nur daran liegen würde oder ja aber ja, ich kann es mir er spielt auf jeden Fall eine Rolle ähm, es hat ja muss ja seine Gründe gehabt haben dass es im Team nicht funktioniert hat hm. Josh Smith war wahrscheinlich einer der Gründe er war wahrscheinlich selber mit seinen Leistungen nicht zufrieden ich glaube, da gab es schon Stunk im Locker Room. Aber. Ach, ja, ich, ja, ich weiß es nicht. Also ich kann, ich mir, Eigentlich kann ich mir das nicht vorstellen, dass man wirklich aufgrund eines Abgangs wirklich so entfesselt loslegt. Ich glaube, auch die Arbeit von äh, Stan muss irgendwann Früchte tragen und das sehen wir gerade. Und mhm. das dann im Zusammenspiel mit den anderen ja, Variablen, ich glaube, das macht das so ein bisschen. Ja, macht so ein bisschen den Charme der Pistons im Moment aus. Ja, stimmt. Ja, ich meine, klar, äh, Smith hatte eine, eine Spielweise, habe ich ja eben auch schon mal gesagt, die ich weiß nicht, wie vielen Teams das wirklich helfen würde aktuell, so wie die meisten Teams äh, aufgestellt sind. Ähm, ja, und den Pistons hat es definitiv geschadet, weil... Ähm, Wie, wie gehe ich da jetzt ran? Also die Pistons sind äh, eins der wenigen Teams, die über ihre nicht über ihre Big Men kommen wollen, aber die jetzt keine keinen unfassbar krassen Backcourt haben. Ne? Also ich meine jedes jedes Team hat irgendwie einen coolen Backcourt, außer die, äh, weiß ich nicht. Könnte man jetzt auch wieder deine Heat nehmen? Du Jennings Hater. Ja, weiß ich nicht. Ey. Heat haben jetzt auch einen einen konstanten Spieler im Backcourt, der die anderen ähm, drei daneben ja, auf der eins Backcourt. ist halt äh, problematisch. Es gibt, aber es gibt halt nicht viele Teams, über die, die man das sagen kann. So und Jennings muss ich Respekt geben. So, ich meine, er hat jetzt auch, glaube ich, in den letzten beiden Partien wieder ein bisschen ähm, zu viel gewollt. Ich habe die beiden Partien jetzt so ein bisschen mal verfolgt, weil ich auch wissen wollte, woran es jetzt Verflucht Scheiße liegt, dass die Business auf einmal gut sind. Ähm, ich habe natürlich äh, wieder da eingeschaltet, wo Jennings halt nicht mehr on fire war, aber gut. Ähm, ich habe ja seine Zahlen gesehen, die verdienen durchaus Anerkennung. Ist alles cool. Ähm, Gamewinner gegen San Antonio getroffen, ne? Ja. Ja, stimmt, gegen San Antonio war es. Ja, das stimmt. Ähm, aber er war halt äh, sonst aus dem Feld halt nicht äh, berauschend jetzt über die letzten beiden Spiele, soweit ich das in Erinnerung habe. Ähm. <lacht> so, worauf wollte ich hinaus? Die äh, Drummond und Monroe halt so. Also ich meine, die beiden, was ich auch ganz spannend finde, ist, ähm, die spielen zwar beide fast 30 Minuten, die starten auch beide, aber ähm, die stehen sehr viel Zeit, also ich glaube die die Hälfte ihrer Spielzeit stehen sie nur gemeinsam ähm, auf dem Feld und danach wird so ein bisschen rotiert. Dann stellt man nämlich diesen beiden ähm, Zonen Men, halt äh, Jonas Giurebko, ähm und äh, Anthony Tolliver, den der, der aus Phoenix gekommen ist äh, irgendwann um Weihnachten, wo wir, was wir noch nicht mal gepostet haben, weil wir so gesagt haben, ey komm in China fällt jeden Tag ein Sack Reis um, so lassen wir mal stecken, sind halt Beides Bigs, die äh, das Feld breit machen können. Und ich glaube, das sind so, das sind so Kleinigkeiten, die ähm, die dann auch wieder Räume eröffnen, halt für eben Pick and Roll von äh, Drummond, für äh, Züge zum Korb von Jennings und so. Und ich glaube, das, das macht einfach ein bisschen bisschen was aus. Ähm, das kann ja. das ist natürlich jetzt auch nicht alles äh, äh, damit ist es jetzt nicht getan, aber ich finde das lustig, halt, äh, für mich ist Jodie Meeks halt noch ein Grund, der, der auch am Anfang verletzt war. Und ja. wie viel ich auch eine Menge. Eben. Wie viele Leute haben äh, vor, der, vor dem Start der Saison gesagt, die dummen Pistons, guck mal, die machen schon wieder weiter, geben Jody Meeks für drei Jahre äh, 19 Mille oder so, haben sie ja gegeben. Und ich denke mir so, habt ihr gesehen, wer, die, wer dieses Team coacht? Habt ihr gesehen, wie Stan Van Gunny mit ähm, Dwight Howard und äh, vier Shootern um ihn herum äh, in die, in die äh, Finals gekommen ist? So, dann denke ich mir so, wie... wie äh, Hallo? Ich meine... Johnny Meeks, der der der wirft vier Dreier pro Spiel in, in in den Spielen, in denen er jetzt gespielt hat, der trifft 47 Prozent. No, non faktor ich denke nicht. Und ich glaube, der ist im Moment für dieses Team mit der Spielweise von Van Gundy und man sieht jetzt langsam auch Van Gundys Spielweise. Da da muss man ja auch überhaupt kein äh, Taktikexperte für sein, um um äh, weiß ich nicht, einen Drummond, einen abrollenden Drummond in in Freiräume. Äh, zu sehen, die weder abrollen, nur weil er jetzt halt kein Josh Smith mehr irgendwie rumsteht, oder dass halt einfach viel vermehrt Dreier genommen werden. Da braucht man keinen kein Doc oder Taktiker für zu sein. Also es ist jetzt eher Stans Spiel, was vorher so nicht möglich gewesen ist. Und vergesst mir Karen Butler und DJ Augustine nicht, ne? Mach ich nicht, nee, nee, also Die Pistons haben eine gute Truppe zusammen. Klar, Butler war auch so ein so ein sneaky good move. Also der ist ja Veteran. Ich glaube, er ist halt nur ein sehr faszinierender Mensch. Ich habe ja diese Doku von ihm gesehen. Um, er hat ja, ist ja ein bisschen komisch aufgewachsen, sag ich mal. Und, ja, viel Ineffizientes war bisher immer dabei. So, das ganze Team war einfach die, die Personifizierung der Ineffizienz. Mehr oder weniger. Selbst ein André Drummond, der hat 50 Prozent seiner, seiner Würfe nur getroffen, was eigentlich für so einen Spieler dieser, dieser Kategorie beschützt den Ring. Putback Dunk, Pick and Roll, ne? Diese Mason Plumneys, D'Angre Jordans, der dieser Liga, diese Hassan Whitesides, kann man ja mittlerweile auch sagen. Ähm, für, Ach die Mann. Das, für dieses 50% jetzt auch nicht gut, ne? Also äh, ich glaube, da, da wird es jetzt einfach enorm nach oben gehen. Ähm, und die Pistons machen ein bisschen Bock, muss nee. ich sagen. Ja. Bisschen, bisschen. Ja. Ähm, so, was haben wir hier noch zu den Pistons auf dem. Ein... Ach ja. Eine Frage bleibt jetzt natürlich, wenn man äh, sieben Spiele im Osten gewinnt. Äh, dann ist man ja schon fast mit einem Fuß in den Playoffs, oder? Ja, das ist so traurig. Ja, ich, ey, aber äh, Charlotte hat auch jetzt ein paar Spiele gewonnen, ohne Big L. Ähm, wie, ohne Lance. weiß ich nicht. Äh, gut, Kemba ist, ist am Durchdrehen. Ähm, ohne gut, Lance. So. Ja, ey, chill, okay? Lass Lance in Ruhe. Ja, gut, der eine sitzt irgendwie auf der Bank und Kemba dreht durch, also, ne? Ja, ich weiß. Ja, ich möchte nicht sagen, aber okay. Nein, kein Hate heute, lassen wir das. Wir haben doch schon über die Thunder geredet, du kannst ruhig weiterhaken. Okay, ich habe Wade das gehatet. Und Scotty. Scotty verdient Scotty es, gehatet zu werden. Ähm, ne, aber wie gesagt, Charlotte hat auch jetzt viel gewonnen, also fünf der letzten zehn auch. Ist im Osten ja auch nicht das Schlechteste. Ähm, das ist so traurig? Es ist einfach furchtbar. Ähm, ja, Detroit auf jeden Fall jetzt zweieinhalb Spiele hinter in Miami Heat, vier Spiele hinter in Brooklyn Ja, News. ist gut. Ey, wir sind auf dem Absteigen. und okay, Wir haben gerade gegen Boston verloren. Zum zweiten Mal. Zu Hause. Okay? Ach so, aber jedes Spiel im dritten Viertel einzubrechen oder das Spiel zu verlieren nach Führung ist jetzt irgendwie toll. Ja, machen die Nets nie. Die Nets waren mal... Nee, die, Zeit spielen lang. Grund, die spielen grundsolide schlecht. Ja. <lacht> das beste Team mal Zeit lang im ersten Viertel, um dann alles zu versorgen. Aber gut. Ähm wie gehen die Mavs zum Beispiel? Ach, hör auf jetzt, ähm, Ey, ich sag noch, die gewinnen das Ding, du hättest dich für völlig bekloppt und dann spielen sie gut und dann verkacken sie das. Ah, Joe Jesus hat auch ein bisschen mit seinem Mojo jetzt bei Game Winnern äh, in der Offseason liegen lassen, leider. Aber gut, ist ja eh so ein Mythos, dass einer. Okay, bei Damien ist es kein Mythos. Damien Lillard ist <lacht> kein Mythos, der ist, das ist ein Eiswürfel. Ist so. der, ist ein, der, ist, der ist, der ist, in Alaska aufgewachsen ohne Klamotten. Locker. Der Typ ist so kalt, das ist unfassbar. Ja. Also okay, weil bei ihm ist das was anderes, ähm... Unbestritten, aber gut, Joe Jesus, äh, der ist ein bisschen, äh, der hat irgendwo in der Sonne Urlaub gemacht, auf jeden Fall. Ähm, ja, Playoffs? Haben wir letzte Woche schon drüber geredet und die Woche davor, glaube ich, auch nicht. Kann sein, ich weiß es nicht. Letzte Woche haben wir da tatsächlich eine Frage zu gehabt. Aber okay, jetzt müssen wir da wirklich ernsthaft darüber reden. Jetzt können wir nicht sagen, die haben vier Spiele gewonnen, so what? Interessiert ja keinen Show. Sieben und heute gegen gegen die Hawks. Naja, gut. Ja, gut. Könnte eine Niederlage geben, sagen wir es mal so. Könnte, aber dann geht's halt gegen die Netz, ne? Da könnte wieder besser aussehen. Wobei, ich glaube, wir haben zwei Spiele gegen die Piste schon gespielt und zwei gewonnen. Ja, war ein anderes Team. Ja, sag was. Ja. mal fest. Also glaubst du, dass irgendeiner von den acht, die da im Osten jetzt vorne stehen, dass die da noch ausfallen? Das kann? würde ja nur eins von entweder deine Netz oder meine Heat treffen. Ja, die Bugs sind auch nicht so safe, oder? Ja, aber wir spielen schlechter als die Bucks Ich glaube, die Bucks Die Overperformen auch ein bisschen im Moment Ja gut, das kann auch sein, dass sie wirklich noch rausrutschen Aber dafür müssten dann die Heat auch mal anfangen Basketball zu spielen Und die ja, Nets anfangen Spiel zu ne? Definitiv oh, Ja komm, äh, ich gehe mit der Überraschung Ich glaube, die Pistons schaffen Platz 8 Ich, ich gehe da jetzt einfach mit Ich würde das so feiern, wenn die wirklich noch in die Playoffs kommen würden ne? finde ich auch super, aber Aber oh. nur, wenn meine Heat in den Playoffs sind Naja, ja, das ist gleich Naja, <lacht> ja, komm Ah, das wäre ja gleich bedeutend dann, dass ich äh, wenig zu tun hätte dann. Ja. Oder dann die, Box. Äh, die, die Box, die Box, die Box natürlich. Ähm, ja, kann sein. Ich glaube es immer noch nicht, weil ich glaube, irgendwann müssen die auch einfach wieder verlieren und dann fällt halt das auch ist, nicht mehr jeder drauf. Du original? Original, ja. Original seit sieben Spielen. Ist mir egal. Ich glaube, du hoffst mittlerweile darauf, dass du, wenn du den Boxscore öffnest oder das Spiel siehst, dass die Business das verloren haben und du endlich gewettet hast. Ich <lacht> möchte Recht haben, ja. Nein, aber irgendwann... Was ist das Best-Case-Szenario? Okay, die haben jetzt... Wie viel Siege? Zwölf. Es sind 25 Spiele, die die gespielt haben. Ach, gewinnen die jetzt noch von den verbleibenden Spielen... Boah, wie viel könnten sie gewinnen? Die Hälfte. Dann sage ich, okay, sind die Playoffs dran. Aber dann müssen die auch wirklich schon so in, der Nähe der, in die Nähe der Hälfte kommen. Sehe ich nicht irgendwie. Weil die haben jetzt auch während... Während, das haben wir glaube ich im ähm, im Fragen-Podcast gesagt, während äh, des Beginns dieser dieser Siegesserie hatten sie einfach nicht diese hochkalibrigen äh, Teams. Dass sie jetzt an die an die Westküste gehen und äh, Kings besiegen, was jetzt vielleicht keine Großkunst ist, aber dann in Texas zwei Spiele zu gewinnen, das ist krass. Keine Frage. Ähm, aber ob das ob das beizubehalten ist... Also ich sage jetzt mal die nächsten Spiele. Atlanta hm, wird schwierig. Brooklyn Wird nicht ganz so schwierig. Toronto wird ein bisschen schwieriger. Die Pelicans sind immer, gerade so jetzt, wenn auch dann so ein Matchup AD, Drummond und so, weiß ich nicht, wer dann, ob dazu ein großes Problem ist. Indy mit ihrer starken Verteidigung, so dann kommt Philly, Atlanta, Orlando, also es wird nicht wirklich katastrophal schwer, sagen wir mal so. Naja, nee, aber du musst die Spiele ja trotzdem, ist ja egal, gegen wen du spielst, du musst die Spiele gewinnen, wenn du die Player sitzt. Klar, willst. selbstverständlich, aber okay. Das ich ist sag, ja die Bauernregel, ne? Ich möchte dann den, äh, den Rest des Januars, da sind noch eine Menge einfache Spiele, oder vermeintlich einfache Spiele, auch viel wieder gegen den Osten und ähm, dann könnten wir eventuell weiterreden, aber Stand heute sage ich immer noch nein. Ja, und wenn wir uns immer einig werden wäre auch langweilig, deswegen sage ich ja. Okay, cool. Auch wenn es wahrscheinlich nicht so wahrscheinlich ist. Ist so. Voll Idiot. <lacht> komm, das war das Wort zum Sonntag, oder haben wir noch was? Wir haben nichts mehr Nö. Ja, läuft <lacht> Nö. Auf dem Blog weiß ich gar nicht was da er jetzt noch kommt, wir hoffen mal wieder auf einen neuen Trade, das wäre ja mal wieder äh, eine Abwechslung, das ist ja auch so die meistgelesene Rubrik ähm, Ansonsten hast du noch irgendwas, was du ankündigen willst für den Blog? Nö, äh, eventuell jetzt mal nächste Woche könnte ja theoretisch mal, dass, der Bosch-Artikel kommen. Ja, der schon halb fertig ist seit zwei Wochen, aber Bosch nee, als sehr verletzt hat. mittlerweile ist er fertig. Ach so, ja. Aber es hätte ja keinen Sinn gemacht, wenn Bosch sich verletzt, also, und, und die Wade in den Jungenbrunnen gefallen ist, dass man dann das, das Thema aufgreift. Deswegen genau. ist das ja da so ein bisschen nach hinten gerutscht. Also mal gucken, eventuell nächste Woche auch mal den Verlauf der nächsten Heat Spiele sehen jetzt gegen die Clippers und die Lakers. Klar. Bei uns gibt es eh mal ja. tagesaktuelle Zahlen, deswegen da müssen wir auch noch ein bisschen daran arbeiten oder überarbeiten. Ja, ich glaube aber auch, dass da noch ein Trade passiert, bevor der Bosch Artikel kommt. Kann gut sein. Jeff Green muss man seine Augen mal aufhalten. Das, äh, da würde ich mal drauf wetten, dass Jeff Green im Januar nicht mehr bei den Celtics spielt. Aber gut, das, das können wir dann sehen, wenn es soweit ist. Sehr schön, äh, dann danke ich dir für dieses ausführliche Gespräch erneut. Ähm, unsere gewollte Effizienz haben wir heute, glaube ich, immer noch nicht geschafft. Wir sind. Äh, wir sind wie Josh Smith von der Dreierlinie. Wir wollen besser werden, aber wir kriegen es einfach nicht hin. Oder Dion Waiters. Nein, ich möchte Dion nicht haten. Nein, Josh. Und ich habe Josh Smith nicht gehatet, weil ich ihn eigentlich mag. <lacht> okay. Ach ja, nee, alles klar. Ähm, ich immer diese Diskussion um Hate, ne? Fürchtbar. King of Hates. Ermüdend, uh, ermüdend. Ist so. So. In diesem Sinne. Mach's gut. Bis nächste Woche. Hau rein. You know what's clutch?